שום שתי מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית רוח אמנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בטדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. שלום וערב טוב למאזיני הרדיו חברתי הראשון. שלום וערב טוב למאזיני רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם אומנים ויוצרים כאן באולפן הרדיו חברתי הראשון. עורך ומנחה יוני בגן, ואני היום לא לבד אז תכף גם נציג את מי שנמצא איתי פה. אבל לפני זה... אוהבים את התוכנית? תפרגנו לנו בדף הפייסבוק, ביישומון ובאתר של הרדיו החברתי הראשון על ידי לחיצת כפתור הלייק וכפתור העוקב על מנת שתוכלו להישאר מעודכנים בתכנים שלנו. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש או דרך אתר האינטרנט של תחנת רדיו קסם. ועכשיו חדש, יישומון הרדיו החברתי הראשון זמין גם בניידים וגם בטלוויזיות החכמות אז קדימה, מהרו והורידו את האפליקציה ותוכלו ליהנות משלל תכנים איכותיים. אז לפני שנציג את כולם, לפני שנתחיל, אנחנו נתחיל עם איזה שיר, באמת שיר קלאסיקה, ניתן לכם להתענג עליו, ולאחר מכן נדבר מה, איך השיר קשור בעצם לאורחים, וספציפית לאורחת שנמצאת פה היום. אז קדימה, בואו נשמע את היום היום. יש לנו היום היום היום, אז מי שלא מכיר, שיר עברי שכתב דודו ברק, הלחין ואיבד מוני, אמרי לי יו"ר. אז בטח שואלים עוד פעם, מה הקשר של השיר לתוכנית של היום? אז היום אני שמח, כמו שאתם רואים פה, לארח את דורית ראובני. שלום רב. ואת ינקלה מנדל. הנהג. אה, באמת. הנהג. ערב טוב. ונושא הגיטרה. כן, ואיתי פה בלי שום קשר. אהרון ברק, cozy? עמיק, התקרב יותר. לא אכפת לי שאתה קורא לי ברק, אבל זה לא. אבל זה לא, זה לא. אהרון ברק זה בכוונה, זה בכבוד, בכבוד. בכבוד. לא, כי הוא מבריק. מורג, חברים, כן. המיוזיקולוג. ואמירה מורג. רגע. אצלה אתה לא טועה. אוקיי. רציתי לעשות איזה שם פאנץ', לא? צריך לעשות איזה משהו ככה, זה... הוא יוצא טוב מכל דבר. אז השיר, אז השיר, מה את מספרת על השיר? אנחנו יודעים שהוא בוצע, שהיית עוד בשלישיית פיקוד מרכז. כן, וואו, היסטוריה. הייתה לי את הזכות באמת לקבל עזרה כש... הגעתי לפיקוד המרכז, ולא תכף אה, אה, נוצרה להקה. אז לפני זה הייתי זמרת ששרה לבד, שלחו אותי לכל מיני מוצבים, כל מיני מילואימניקים. הצמידו לי אחר כך את גיא יעפה, היינו צמד. ואחר כך הצמידו אה, יצ... לנו קודם את צביקה כרמל, אחר כך, כשהוא עזב, אז נכנס במקומו שלום קבלר. ו... ובאמת נתנו לנו גם אפשרות להקליט. נפגשנו עם מוניה מריליו, הוא היה כאילו המנהל המוזיקלי של השלישייה. היינו בבית המורה, ושם הקלטנו לראשונה כמה שירים. זה רק שתי גיטרות, שזה בעצם המקור של השירים של אז, יש פרחים, ציפור בגשם, היום היום. וזהו, ופשוט וזה השיר הזה תפס. אם התחלנו ב-71, אבל מצעד שנתי של 72, הוא היה שיר השנה. ועד ש... היום, ו... ו... ו... ו... ועד ועד היום בשביל... הוא בעצם זה, כן, השיר שלך באצל הצלחה מאוד מאוד גדולה, אין ספק. בכוח. ואז, כעבור 30 שנה, שרית חדד קיבלה אותו, ואז היא הביאה <אז>... אותו לדור הצעיר. אבל בסדר, בכבוד. המקור עדיין מקור, אי אפשר לקחת אותו. <laughs> כן. אז כן, אז חברים, הערב אני גאה לארח פה ברדיו חברתי הראשון את הזמרת והיוצרת, תורית רובני, בן זוגה, כמו שאמרנו, יעקבל למנדל. מנדל היא פתר. מנדל. מנדל, מנדל, מנדל. זה המנדל יה מנדל, אין כזה דבר. וכמו שאמרתי, הצגתי כבר, כמובן, אז לצידי, כמובן, היקרים מכל, אהרון מורק, תוכנית, אמירה מורג, ש... אני איתם ביחד ברדיו קסם. אז טיפה על דורית, מי שלא מכיר, ואוהב ואוהביולי ואוה מי שלא מכיר. היא <laughs> באמת אחת מפסי הכל, כאילו, עיצוב הפסקול הישראלי. אז דורית היא אחת הזמרות והיצרות המוכרות והאהובות בישראל, שהצליחה ליצור סגנון ייחודי ומרשים במוזיקה הישראלית. דורית משלבת במוזיקה שלה טקסטים עוצמתיים, מינת קול מיוחד <laughs> וסטייל שמעבר לזמנים ומגזרים. אז דורית כמובן החלה את ערכה, אה, המוזיקלית כבר ביצירתה. עוד לפני הלהקה הצבאית, הפכה באמת לאמנית מובילה בזירת המוזיקה העברית. התחילה, אם אני לא טועה, היה לך, התחלת באיזשהו מופע של... נו, זה היה... של הקיבוצים? לא של הקיבוצים, היה ש... נו, באחרי המילה, תראי מה זה בכל הזה. אולי תשואות ראשונות. תשואות ראשונות, יכול להיות. כן, נכון, נכון, נכון. טוב שהוא בא. <laughs> טוב, בשביל זה פה. פה. פה. אז הגילוי כאילו של, של הזמרים החדשים היה איזשהו מופע. זה, זה היה, ארון. לא, זה היה זה תוכנית, רדיו, רדיו אה, שנקראת שעות ראשונות. זה כמו כוכב נולד, אבל זה רק רדיו. אז... בגיל אני... 16, אני לא טועה, נכון? כן, עוד לא הייתה טלוויזיה. נכון. אבל הרדיו אבל רדיו, מה זה כוח? בשבילי, בכלל, מאז, אפילו שעברו יותר מ-50 שנה, הרדיו בשבילי הוא... מרכיב מאוד חזק בהצלחתם של שירים. ו... ובעקבות התוכנית התשעות הראשונות, אז באמת קיבלתי מכתב ממוניה מריליו ומכל ומת... מיני קציני חינוך של כל מיני פיקודים. כי... זה... הייתי טרום צבא, אז שאני אבוא וזה... אני החלטתי, בגלל שרציתי ללמוד בתל אביב, אז שאני אלך לפיקוד המרכז. למרות שגרתי רחוק, בקיבוץ שער עמקיים, אני בת קיבוץ, והייתי נוסעת כל שבוע. אוטובוס, רכבת, אוטובוס, כדי להגיע ללימודים בתל אביב. מה שעת בתשואות ראשונות? והיות ובעצם התחלתי לשיר בדרום אמריקה, ההורים שלי היו שליחים. כשהייתי בת, השליחות הייתה בין תשע לשתים עשרה שלי, שלוש שנים, בארגנטינה, בעיקר בבואנוס איירס. נתנו לי... היו לי כנראה ניצנים של ילדה ששרה, אז הביאו לי מורה ממש יליד אינדיאני, שהיה מגיע כל שבוע ומלמד אותי את הפולקלור. זאת אומרת, שהתחלתי לשיר בעצם בספרדית ולנגן. ואז כשחזרנו לקיבוץ, חזרנו עם שתי גיטרות ועם שירים בספרדית. אז לכן, גם בתשואות ראשונות, תמיד שיר אחד, תמיד שני שירים לכל אחד. אחד תמיד היה ספרדי, אחד בעברית, ששמעתי איזה שיר ברדיו מתוך משהו, כי לא היה לי שום דבר, והייתי לוקחת את, ה... את השיר העברי. והיה לי עוד איזה מזל, שבאמת לאורך כל השנה, התוכנית הזאת, שעות ראשונות, הייתה כל חודש. אבל בסוף השנה, כשהתגלו כל מיני כישרונות, אז החליטו לעשות מופע חגיגי בהיכל התרבות. ואז שמה באתי, שוב, עם ש... עוד שני שירים, אחרים כמובן, אחד ספרדית, אחד עברית, ואפילו נתנו לי את האפשרות שהייתה פריצה של ש... כי בדרך כלל התוכניות האלה מוקלטות מראש. הייתה פריצה שבשידור החי נתנו לי, שכשהגיע ש... תורי, אז נתנו לי ל... לשיר ב... בחי. בכבוד עצום, ו... ו... זה אבל אני חושבת שהייתי... כל כך ילדה תמימה, ש... עם הגיטרה, עם תזמורת, ואני לא יודעת, ומשם התחילו כל, פשוט הכירו אותי דרך הרדיו. זו הייתה פריצה. והייתי, והייתי עוד נערה צעירה, וקיבלתי כל מיני הצעות להופיע בכל מיני קיבוצים, בכל מיני מסגרות. פינצר לקח אותי לתחרות זמר, אז... בצוותא זה היה, אז גם שם, בצניעות אני אומר שהגעתי למקום ראשון, אבל uh, באמת, זה, זה הכל טרום הצבא. אז, אז, אז, כבר, אז כשבאתי לצבא, כבר זה היה כאילו מין מסלול כזה מובטח מראש, ו, וגם שם, איצ'י גולן, קצין החינוך, פתח לי את הדלתות, שוב פעם, להקליט. המון דברים, קיבלתי מתנות עוד לפני שנוצרה <שמע> הלהקה. זה מדהים. אז לפני השאלות, לפני הדברים, בואו נשמע עוד אחד מהשירים הראשונים שלך, ציפור בגשם? כן. אז כן, ציפור בגשם, מילים רחל שפירא על מוני אמריליו, עיבוד מוני אמריליו, מתוך אלבום, כן, אבל. נזכיר שבעוד שלושה ימים רחל שפירה בת 80, שתהיה בריאה. שתהיה בריאה. כן. היא, כן, היא יוצרת מופלאה. אז בואו נשמע, ציפור בגשם. בגשם. מה, אורן, זהו. אני זוכרת שמוני, במסגרת העבודה שלנו, אז הוא, הוא לקח אותי לשפיים להכיר את רחל. ו... ואז קיבלתי את, את השיר. וזה באמת אחד השירים המיוחדים והייחודיים שקיבלתי. ו... אני לא אשכח שהשמעתי לגיא, שהיה אז הצמד שלי, והוא לקח סיגריה. <laughs> <laughs> <laughs> הוא היה כל כך נרגש. וכן, ו... וזה שיר שנשאר עד היום. זה שיר מתנה, mm. הכול. זאת אומרת, מקבלת מדי פעם שירים ש... שהיא יודעת שילוו אותה לכל החיים. זה ברור שכל ערב מחווה שיש של מוני, תמיד השיר הזה יהיה. לא תמיד אני שרה אותו ככה ברפואות הרגילות, רק בגלל העצב שבו. אבל כל דבר שקשור למוני, תמיד זה, כן, השיר הזה יהיה. יש עוד רבים, האמת, לא יחידי. אני רוצה לחזור רגע ה... לקדם הלהקה הצבאית, כן? כן. ואמרת שבעצם היית מחוזרת על ידי קציני חינוך. שזה היה דבר שהיה די אופייני לתקופה ההיא, כשהיו כוכבים עוד לפני הצבא, כמו יגאל בשן למשל, או אבי טולדנו, גם אבי טולדנו התחיל בעצם בתשעות ראשונות, גם חווה. ומה זה נתן לך להרגיש? התחושה הזאת שאת מאוד מאוד נחשקת. אני אומרת שוב, כמו שאמרתי קודם, אני הייתי נערה קיבוצניקית. תמימה מאוד, בכלל לא... זה בכלל לא... אני רק זוכרת שפעם ראשונה, אתה את יודע, הקלטנו בזמנו על סלילים. כן. נכון? ו, ועם הסלילים האלה הלכו לרדיו. עכשיו, אני הייתי באכסניה בתל אביב, אה, הדלקתי את הרדיו בצהריים, ופתאום... שמעתי את אחד מהשירים שהקלטתי עם דורון סלומון, שהיה אז גיטריסט בלהקת פיקוד המרכז. בעלה של ניצה שאול. בעלה של ניצה שאול, שהיטשה נתן לי אפשרות להקליט איתו ארבעה שירים. זה, אלה היו הקלטות ה ה הראשונות בעצם. גם דורון הגן עם גיטרה וגם אני. כי אחר כך כבר הייתה שלישיית פיקוד המרכז, אבל לפני זה, זה רק הייתי אני עם הגיטרות ועם דורון. ואני זוכרת שהתחלתי לזיע מהתרגשות, ששמעתי אותי פעם ראשונה ככה, כאילו, אחרי תשעות ראשונות, שזה היה ברור שתשעות ראשונות, אתה שומע פעם בחודש את ההקלטה, ויופי. אבל פה פתאום הייתי זמרת, כאילו. בלי חדר ו... מוקדם, את כאילו, ו... ו... אומרת, בהפתעה פתאום. אבל, אבל עדיין... עדיין כל דבר שעשיתי, תמיד לקח זמן עד שזה חלחל, כאילו ההצלחה. בכלל לא, לא חשבתי על זה כששרתי, כשהקלטתי. אחר כך זה, אחר כך אתה מעכל את זה. את בעצם היית כוכבת במדים. כן. כן. בתקופה ההיא, בואו, צריך להזכיר, להקות צבאיות לא, לא היו רק ה... בבת עינם של... של האלופים. Uh, הם גם uh, יצאו להופעות אזרחיות. זאת אומרת, הם, אחת לכמה זמן הם היו מופיעים... אני, אני, לא, אני לא, לא, לא, לא. אתה עושה לי לא, ואני יכול... לא, לא. לה... לא, ואני, לא, רואה, לא. ואני רואה... לא. כן. אני אענה לך, סליחה שאני ו... מתערב. <laughs> היינו גונבים בלילה את היינו מעמיסים אותה בציוד, הולכים לעשות חלטורות בתקופת לא, אני לא מדבר על חלטורות, אבל את הפרמיירות... את הפרמיירות, בבית החייל, זה היה לקהל אזרחי. בוודאי, אבל זהו, חוץ מפעם אחת שהוא באמת... זה קרה, אבל זה היה חד פעמי. זה לא... עכשיו מותר לגלות. אתה גנב. אחרי חמישים שנה. זה לא היה. זה סקופ, לא? כן, כן. החוק ההתיישנות, התיישנות. לא היה משהו שקראתי ממש. תקשיב, באמת, עבדנו קשה, אז אני חושבת שהסוף שבוע היה בשביל אוויר. יש תמונה שאני זוכר, עוד כשהייתי ילד וקראתי לעיתון, לפני שהתחלתי לכתוב בלעיתון, אני חושב שזה מ-72 או 71, ועשו כתבה על דורית בשער העמקים, ויש שם צילום שלך על טרקטור, את, זאת אומרת, את לא נורגת בו, את, את תופסת טרמפ על טרקטור. מכנסיים קצרים, <laughs> קיבוצניקית. ומתי ו... בעצם את החלטת ש... הולכת להיות קיבוצניקית לשעבר. ערב נישואי ליעקב. הוא השם. הוא תל אביבי שרוף. מה אתה מראה? הוא מראה תמונת שער תראה את זה פה למצלמה שנייה. תמונת שער של... קרובה אליך. צילום אליך, אתה רואה? רגע, שנייה, אני צריך... רגע, רגע, תכף נזיז אותה. אנחנו יכולים לתאר אותה. כן, ביזואלית. נכון. ויזואלית. לא, אני אגיד לך למה, היה לי קטע לפני, כה, לפני לילה או שניים, החלטתי לבדוק את ה... על העיתון. כן. סתם בא לי ככה כן. לבדוק <laughs> את הסופרים. אז היא ביקורת? אז אני uh, חיפשתי, ורציתי לפנות ל... ל... ל... יש לי חבר חדש, איי, אתה מכיר אותו? כן. <laughs> <laughs> <אתה> <laughs> חבר <laughs> של כולם, <laughs> לא? מה זה, הוא גנב אותנו, הבחור כזה. אנחנו עוד לא יודעים מה מחכה לנו. הבחורצ'י כזה, כתב שאני עיתונאי כלכלה. אה, כן. כן, זה אז, כן. כן, כן, כן. כן, ברור. זה כן. כן, בערבות <laughs> האלבום, ציפור ברית. כן. נכון. נחזור לגנב הקיבוצי. תראה, את יעקב הכרתי <laughs> כמובן כשכבר התגבשה הלהקה. כן. הוא היה בצוותי בקעה. אני הייתי שלישיית פיקוד מרכז, וצוות היה צנחנים. הוא היה מפקד הלהקה באיזשהו שלה? רק ביום כיפור, ב... לפני זה גיא היה. אוקיי. Okay. ואז התגבשה הלהקה, ובחזרות הוא... זהו, התחיל, התחיל החיזור, ו... ו... ו... וכשהסתיימה כל תקופת הצבא, שהיו שלוש שנים מלאות, אז אמרתי, אז תכף... חיכתה לי הפקה אזרחית, זה שירי רחל עם חנן יובל ודני כץ. אז אמרתי, אוקיי, אני... מה שיש, היה איזה מין דבר כזה מקובל בקיבוץ, שלפני שאתה מחליט שאתה עוזב, אתה מקב... מבקש שנת חופש. בשנת חופש עדיין כל הזכויות הקיבוציות, אבל יש לך אפשרות, אם אתה מרוויח, אז זה כבר, זה כבר לא הולך לקיבוץ. אז... לקחת, אז קיבלתי שנת חופש, אבל זה היה ברור שבעקבות המקצוע שלי לא יכולתי להופיע ואחר כך לעבוד גם בבתי ילדים או במטבח. למרות שתמיד, כשהייתי מגיעה, תמיד התנדבתי לעבוד במטבח. רציתי, רציתי את הקשר הזה. ובאמת, הקשר עם הקיבוץ נמשך לאורך כל השנים, אבל כשהסתיימה שנת החופש הזאת, אז אה, החלטנו להתחתן, וזה היה ברור שאני יוצאת בעקבות הנישואים. אבל נשארת קיבוצניקית, את מאוד מאוד קיבוצניקית, כן. גם במראה וגם בא, בא, באופי וגם בהתנהלות. <laughs> ו... <עם> קיבוצניקית <laughs> גאה. כן. קיבוץ אני, קיבוץ אני שני מה. כתבתי שנים בעל המשמר, <laughs> <laughs> כן? <laughs> תחת שם בדוי, כי, <laughs> כי אני התחלתי כשהייתי בצ... בצבא, גם לזה הייתי לפנות, כן. יש <laughs> <laughs> לנו 50 שנה. <laughs> כן. uh, ועשיתי <laughs> את זה לא רק בגלל שעל המשמר קיבל אותי, אלא <laughs> שהרגשתי מאוד נוח שם, גם לכתוב על דברים שקורים, על מופעים בקיבוצים ודברים כאלה, אבל לא רק, כמובן. <laughs> יש משהו... באופי של זמרת שיוצאת מקיבוץ, שמלווה אותה לאורך... שהוא נשאר. כל הקריירה שלו. הקיבוץ נשאר של איתה. של... לגמרי. כן. אפשר להוציא את דורית ראובני משער העמקים, אבל שער העמקים תמיד יישאר שם. נכון. ושנים, שנים, אפילו כשכבר הייתי נשואה והם לילדים, סדר פסח, הייתי באה להשתתף, לנגן בתזמורת ולשיר. עם המקהלה, בסולו, וממש, הייתי נוסעת כל שנה עד, ש... עד שזה יסתיים איפשהו, כשכבר החלטנו שעושים את הפסח אצלנו בבית. עדיין יש אבל ביקורים בקיבוץ? מדי פעם, פעם ב... כן, אה, כאלה. יש לי חברות, אה, אנחנו, אתה יודע מה זה קבוצה. ברור, בגלל זה שאלתי. כן, yeah. אז אה, יש קשר נהדר עם החברות מהקיבוץ. והם מלווים אותי ואת הדרך שלי. וכשיש עופות בחיפה, אז הזמנתי אותן אפילו עכשיו להופעה עם דודו זכאי, בזאפה חיפה. יש קשר, כן. זה גם לא עוזב. מה נספר שראינו את ההופעה והייתה מדהימה? נכון. לא מזמן היינו בגרי יהוד. וזה היה מופע משותף שלך עם דודו זכאי, וזה היה מופע מקסים. איזה כיף. בסופו של דבר זה מופע מקסים, כי אה, לפעמים אתה, זה לא קשור לגיל, אתה מחפש את הקסם הנאיבי בצורה הטהורה ביותר שישר לקבל. ואנחנו פשוט לפני 47 שנה. דודו זכאי הוא בן קיבוץ סצנה שופט, ואני איש ערעמקים. היום הוא כבר בדליה, עקב נישואיו גם. אבל uh, עשינו מופע שנקרא לקום בשש בבוקר, והחלטנו אחרי אחרי אחרי הרבה שנים לחדש אותו. לא ידענו שיש געגועה. יש, לנו, יש, ראו את זה ראו והנה, וזה, וזה כמה שנים, כי ממש התחלנו לפני הקורונה, וחזרנו אחרי הקורונה, וחזרנו אחרי שאפשר היה בזמן מלחמה, ועד היום. אם כבר מדברים על המופע, שניים מהילדים שלכם... היו על הבמה. היו על <אח> <לה> הבמה, והיה <אח> <אח> רגע, אמרתי לה, מיר, רגע מאוד, מאוד נחמד, שאת... ואחד הבנים, חלקתם את הבקבוק, בקבוק שתייה, את הושטת לו שישתה, הוא החזיר לך שישתה, דואגים אחד לשני. כן, זה בני הבכור טל. זה היה נורא נחמד. כן. בכלל, זה נהדר כשהמשפחה על הבמה, ולכן גם יש לנו מופע, משפחתי כולו. נקרא הכל בקוף, הכל נשאר במשפחה. הכל נשאר במשפחה. ואתה מבין מה זה? שכל הילדים, אנחנו חמישה. יעקב הוא איש, הוא בעל הומור, הוא ההומוריסט, הוא מספר סיפורים, ככה שיהיו גם חיוכים, ואנחנו בדיוק, תעדכני אותנו, איפה, מה, זה באמת נשמח מאוד להגיע. אפשר להגיד. תגיד, אז אני יודע מה, אני רוצה להגיד, אז תגיד. אז אני דווקא לא אדבר איתכם על ההופעות שיש uh, בשבעה לחודש בבוקר, אבל אני רוצה להזמין אתכם ברמת השרון, בשבעה לאוגוסט. יש במה פתוחה, שירי אהבה, כי זה ט"ו באב. ושם כל המשפחה תהיה על הבמה. אנחנו גם נארח uh, זמרת צעירה בשם... רז שמואלי. רז שמואלי, זמרת מופלאה. ואני תמיד אוהב לקחת גם אומן ותיק, זה אצלי באדמה, מוצי אביב. אמרתי לו, מוצי, אתה בא לעלות לבמה, תבוא להופיע איתנו, כמובן שהסכים. והשוסי הם על חוט ברור. ואז אנחנו מזמינים אתכם, בכיף תבואו. שביעי וב... לאוגוסט. לא ואני... איך זה שפיקוד מרכז מארח פיקוד צפון? אין... אז עשר. אתה יודע היום מה? היום זה הכל שיתופי פולל, אתה לא יודע, אתה לא רואה איך זה עובד. לא תשמע, היות שאנחנו מופיעים תודה לאל, אז אנחנו צריכים לעשות כמה תוכניות. אתה לא יכול לבוא, אומרים, ראינו אתכם, כבר ראינו אתכם, אז עכשיו גם עשינו הפקה מיוחדת שאנחנו שרים כל שירי לקות הצבאיות. זאת אומרת, אנחנו נותנים כבוד גם לפיקוד צפון וגם לחיל לכולם. ועשינו הפקה ממש מיוחדת, גם של המשפחה, ואנחנו עושים שירי לקות צבאיות, ואנחנו... אה, איך, איך הבן שלי אומר? תוכן זה לא הבעיה, תגידו איפה אתם רוצים, נבוא, רק תשלמו בזמן. עכשיו אתה הרמת לי להנחתה, okay. תן לי להזמנה, אה, תחזרו למעדן ויניל, אתה רצית לבוא אמרת, לא... יש לך תקליטים שאתה רוצה להשמיע. נכון, אתה יודע מה, תבוא. אני רוצה להגיד לך, תבואו. שאבא שלי, זכר צדיק לברכה, איפה כל הערימה, אני צריך לבדוק. המון דיסקים, של אלבומים, אבל גם של קלאסיקה, ושל כל הזמרים של פעם, ומלבסקי, וכל הדברים האלה. להגיד דיסקים. כן. זה נורא, זה חילול הקודם. חט, חט גדול. אבל אנחנו לא במדען ויניל כרגע, אלא בתוכנית של יונה, אנחנו כותבים לו את כל הפוקוס. בסדר, אני לא... אני לב. חס חלילה, ב... תעזבו, זה מה שאני רוצה לדעת. חי. יונה חי. רוצים? עוד מעט, שנייה, שנייה, אנחנו רואים שאתם רוצים. יש פה מפקד. הכל טוב. אנחנו עוד מעט ממש מגיעים לך. נכון, דיברנו... אה? יש למה לחכות. אז תעשה בדיוק. נכון? אנחנו נעשה בדיוק. עוד מעט יהיה פה באמת, אני מצלמה עוד מעט, תורית ראובני, תעשה לייב באולפן. ולא רק אחד, יהיו פה לפחות שלושה לייבים. אנחנו נעשה לקולות. אנחנו כן, אנחנו נעשה את הליווי. אז בואו, אנחנו חוזרים, דיברנו על תקופת הקיבוץ, על הפריצה. אז עכשיו אנחנו נתקדם טיפה לתקופה של להקה צבאית, להקת פיקוד מרכז. אז לפני שנדבר על זה, נשמע את השיר מסביב למדורה של מילים נתן אלתרמן, לאחר... אבל אולי לפני, או אחרי שנשמע, לדורית יש משהו לספר, אני בטוח, על איך השיר הזה הגיע אליהם דווקא, ולא... מי שזה היה מיועד להגיע. את האמת, את האמת, אם אתה תראה, אתה נראה לך שזה גם, גם, אני מתייחס לדבר הזה ספציפית. כל הכבוד, ואז אני אספר עוד בדיוק, אבל אין לי בכיף, תספרי את זה. דווקא... קודם שיר. אז חברים, מסביב למדורה, בבקשה. They tumblodere לספר איך סיפור מעניין מאחורי השיר הזה, אבל אני דווקא אתן אה, דורית אה, לדבר עליו. טוב, אני תמיד מס... הרבה מאוד מספרת אה, שבעצם זה, זה שיר שלא היה מיועד לנו. אה, יאיר רוזנבלום אה, עבד אז עם להקת הנחל, הם תוכנית <coughs> שהוא פגישה לפלמ"ח, וכשהוא הביא את השיר ללהקה, ללהקת הנחל, אז הוא רצה שגידי גובי יהיה הסולן. שאז הוא היה סולן, <ק furious> סולן צעיר. <זולן> התחיל, כן? זה, זה, זה, זה היה מין דרך כזאת שאתה עובר euh, בלהקה, שאתה צריך להגיע לאיזה סוג של ותק כדי להיות ראוי לקבל סולו. והם לא הסכימו, הלהקה, <שהם, והם>, הם, <ח>. הם... הם <ח> עשו לו בלגן. היה, הייתה מהומה וויכוחים, ורוזנבלום... הוא לא היה איש כזה הוא אה, לא היה קל, קל, הוא לא... הוא היה גאון מוזיקלי, זה אנחנו יודעים, אבל כשהיו מרגיזים אותו, הוא היה יכול לקום וללכת. לקחתי איתו את השירים למקום אחר. וזה מה שהוא עשה? אנחנו... אז אה, התגבשנו ללהקה, אה, עדיין, שלישיית פיקוד המרכז, עם צוות הצנחנים. אה, ואני לא הייתי? עוד לא. הוא הביא לנו. הוא הביא לנו את השיר, אז גם הכרתי אותו, פעם ראשונה. הוא בעצם בחר בך לשירות זה? כי הן עוד לוקחות בסביבה. לא, כתוצאה מהוויכוח הזה עם להקת הנחל, אז אני חושבת שזה היה בזכות איצ'ה, כי איצ'ה היה גם קצין חינוך של הנחל ועבר לפיקוד המרכז. אז אני חושבת שאיצ'ה הביא אותו, וקצינת החינוך, והעוזרת של איצ'ה, שהייתה... קצינה גם היא, אז היא זאת שהכירה את רוזנבלום לנו, ולימים הפכה להיות אשתו. עדנה. עדנה. ו... אז אנחנו זכינו, כך אני תמיד מספרת, אבל מה שאני רוצה עוד לספר זה שבמלחמה הזאתי העכשווית שלנו, הנוראית, אחרי השביעי לאוקטובר, בחודש דצמבר, נפל בצפון הרצועה רב סרן בן שלי, ואחרי שבועיים ההורים שלו קיבלו את הנייד שלו. וכשפתחו את הנייד, אז הם ראו שהשיר האחרון שהוא שמע היה מסביב למדורה. וואו, זה מהר. אז אני, מגן. אנחנו הקשרנו למשפחה, ו... כבר סיפרתי את זה, והערכנו אותם בהופעות, ונתנו להם את הכבוד ולזכר בן שלי. אז בעצם השיר הזה בסוף הגיע אלייך, להקת פיקוד מרכז, כשאת היית סולנית, ושרת אותו במי ששר אחרון, נכון? מי ששאר, כן, מי ששר אחרון. לפ, לפני זה, שוב יש המון גלגולים <laughs> יש להקלטות שאנחנו עושים. יצא אלבום שחציו היה של צוות העין הצנחנים, חציו היה של שלישיית ביגוד המרכז. שמה השיר הזה הושמע לראשונה באלבום, אחריי לצנחנים. אחר כך, כשהייתה להקה, כמובן שאז כבר זה היה שיר בימתי עם כל הלהקה, ואז כבר היית, עשינו גם צילום טלוויזיוני, כמובן שניים אפילו, אחד היה בשחור לבן, ואחר כך... יותר מאוחר uh, כבר היה עוד, uh, עוד צילום מסביב למדורה, והשאר היסטוריה. <laughs> <laughs> <laughs> ומי שלא יודע, בעקבות מה שדורית סיפרה על הס... <coughs> הסיפור של השיר, הסיפור הזה היווה השראה, השראה לצנת המרד בסרט הלהקה של <coughs> אבי נשר. אם <coughs> כי... שם זה בנסיבות אחרות. נכון, אבל זה פחות או יותר ההשראה של המרד הזה. היה לנו מרד כזה גם אצלנו. אתה יודע, מה שקרה לפני שאבי נשר עשה את הסרט הלהקה, הוא זימן אליו הביתה, אני זוכרת, אותי ואת יעקב. הוא בא אלינו הביתה. לא, אנחנו באנו לאיזה בית, אם זה היה שלו אז אוקיי, אבל לא אצלנו. ו... ומסתבר שהוא זימן המון המון אומני להקות צבאיות כדי שיספרו לו על, על ההוויה והאווירה והחוויה בלהקה צבאית, כדי לבנות את הסרט הזה. ואנחנו גם סיפרנו לו שחווינו אה, מרד כזה. כשרוזנבלום העביד אותנו קשה, אז, אה, אז הייתה בלהקה שלנו רונית אופיר, ו... והיא החליטה להרים את קולה, וגיא יפה המפקד עמד מאחוריה, וככה כל הלהקה, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל הוא כמעט, רוזנבלום רצה גם לפרק אותנו. כמובן שגנדי ייתן לפרק את הבייבי שלו? לא. אז הכל חזר לקדמותו, הכל היה כוח. לפחות גנדי כפה. לא הכריח אותך uh, לעשות קורס uh, צניחה. <laughs> <laughs> לא, אבל הוא הכריח אותי להישאר. אני הייתי, אתה יודע, מי שהתגייס ללהקה צבאית היה צריך לחתום. שנה אה, כזאת. אה, לא. אה, כאילו, מתוך שנה ושמונה לעוד לא, אה, ארבעה חודשים. שנתיים. אה, oh, אוקיי. Okay. אבל אז, אה, שוב פעם, בגלל הסולניות והכול, אז יאללה, עוד חצי שנה, בסדר. אבל אחר כך, עוד חצי שנה, על צו שמונה. אז בגלל זה הייתי שלוש שנים. צו 8 שיש סיבה, או צו 8 שפשוט רצו להשאיר ואז, אותך. ואז הוא אמר, אני נותן לך את האפשרות בזמן הזה להקליט את האלבום הראשון שלך כסולנית, ואז יצא האלבום, ציפור בגשם. עם mm. ה... פשוט עם הזמן שהוא נתן לי גם במסגרת, במסגרת הצבאית. אבל, אבל איך שהשתחררנו, מלחמת כיפור. גם השיר שאת mm. מיד תשירי, חי. חי עכשיו אני שער החי. הוא, הוא בעצם... מתקופת הלהקה. נכון, מילקה, נכון, ניקוד המרכז. כן, זו הייתה תקופה שכבר, בגלל, בגלל הלהקה, אז כבר לא עבדנו יותר עם מוני, אבל בכל זאת מוני בא לעבוד איתנו, עם כל הלהקה, לעבוד על האיש מן הבקעה. אז כן, אני אפילו חשבת איזה שיר, אז אנחנו עכשיו עוברים ללייב. שיר של דורית רובני, האיש מן הבקעה, אז בואו נקבל. מי ככה עושה? טעימה. טעימה זה טוב. כבחלום תמיד אזכור, האיש עובר כעובר אורח, נוגס תפוח בין האבק כברוח, נוסע. המשאית אלא הבקעה, אפשר להצטרף. האגדות יפות הן, עד שפתאום עפות רק אלוהים ידע לאן. אני מגדל הקמתי, או לבדי Shik, shall I asov Survey get a Unter there A Story Rez �ur נוסק ניסוף אליי מן הבקעה. האגדות יפות הן, עד שפתאום עפות רק אלוהים ידע לאן. אני מגדל הקמתי, פה לבדי חלמתי. נסיך שלי על סוס לבן. הציפורים ערכו ועפו על שפת ירדן, קנה סוף רוצפו בצחוק פתוח, בלי לומר מדוע הולכו Hulak rachok ha'ish minabikah Ha'agadot ya'foten Ad she'pitaum ha'foten Ak'elohim yidah l'e'en Ani m'g'dal ha'kometi B'o le'vedi לפה. (מחיאות כפיים) איזה יום. תודה. האיש מן הבקעה הזמן. קולות, יאן קלעי מנדל. בהופעות כשאנחנו מופיעים, אז יעקב יודע לעשות קולות, שוב פעם, בזכות מי? יאיר רוזנבלום. יאיר רוזנבלום. אתה יכול להעיר אותי באמצע הלילה? תעיר אותי באמצע הלילה, גם דודו זכאי אומר את זה בהופעות. אצל יאיר רוזנגלום תקום באמצע הלילה, אחרי חמישים שנה אתה תזכור את הקולות. זה היה יאיר. לזכותו. אז שמענו את האיש מן הבקעה בלייב כמובן. רק כדי לתת את הקרדיטים, כמובן, מילים, חיים חפר, mm -hmm. לחן uh, מוני אמריליו, עיבוד מוני אמריליו, וכמובן, הביצוע של דורית uh, ראובני, פה אצלנו באולפן הרדיו חברתי הראשון, אז uh, mm -hmm. הגענו ל... מה שנקרא, זמנ... התחלנו לדבר על הלהקה הצבאית, אז באמת, אני לשמוע ממך את החוויה של... איך היה בעצם בפיקוד מרכז, איזה זיכרונות מיוחדים, נושאים uh, מיוחדים ש... את רוצה לדבר עליהם? תראה, אני מוכרחה להודות שזה לא היה שירות קל. זאת אומרת, אנחנו היינו גם, נכון, סוחבי התפאורה, גם בוני התפאורה, גם מסדרי התאורה והגברה, סאונד, סאונד, סאונד. ויעקב mm. היה סאונדמן, ממש נשלח ללמוד את התורה, וזה גם באמת... מתנה נהדרת, כי עד היום הוא יודע לעשות סאונד בהופעות שלנו. אבל זה, זה היה קשה, כי נסענו ממש ברחבי הארץ. נכון שהיינו במרכז, גרנו, אבל... והבקעה, זה היה כאילו מקום הבית שלנו, אבל היינו גם נוסעים לסיני. עכשיו, כשאתה נוסע לסיני, זה שבוע סיני. זה לא שאתה בא הביתה, בכלל. האוטובוס זה אחת הטראומות שלי, <laughs> למרות שבאמת היה לי מזל שהיה לי בן זוג, והיינו... ואגב, ייאמר לזכות הלהקה הזאת ששלושה זוגות נשואים ממנה עד היום. ו... אבל... אתם? ניצה ודורו? כן. לא, ניצה הם שנתיים לפנינו. לפנינו. גיא יפה וטליה, <laughs> טתי, אשתו, ושלום קבלר ושרלה. אנשים עכשיו שולחים לי שהם שומעים את זה. שומעים, איזה כיף לנו. למה, חשבת שלא ישמעו את זה? האם יש גם לינק, איך אחד רוצה, ואיך מצטרפים ללינק? ספר. אז... מה לעשות? דבר ראשון, אפשר להיכנס לאתר אינטרנט ולרשום הרדיו חברתי הראשון, יש את זה בלייב. יש את האפליקציה של הרדיו חברתי הראשון שאפשר להוריד לטלפונים הניידים וגם לטלוויזיות. אפשר לראות אותם בלייב. הרדיו. הרדיו החברתי הראשון, שיורידו, שיורידו את האפליקציה לבנייד שלהם, ויכולים לצפות לנו בחי, בשידור חי. ואם אתם באזור גוש דן... אה, ר... בתדר 106-FM, כן. או של רדיו כסף, נכון, או לא. באתר של רדיו קסם. עכשיו, בלי שום קשר, אחר כך אנחנו... ובשידור חי עכשיו ב... לעיתון קום בפייסבוק. נכון. אה, אצלכם? כן. כן. יפה. יפה. זאת אומרת, רדיו קסם אפשר לשמוע, נכון. או באפליקציה של הרדיו ה... חברתי הראשון. אפליקציה או אתר, זה לא משנה, שם אתה יכול לראות אותנו בלייב, זה כאילו... בקיצור, השתלטנו על הרשת. בדיוק, מה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עושים לכם פרומו, אה? לא, עכשיו, בזכותך, יש, בזכותי, יש עוד 5,000 מאזינים עכשיו. מצוין. מעולה. מצוין. אל תשכח לשלם, לא, אני מקבל גם במזומן. זה כבר, זה נדיר היום. אה, כן, אי כבר אי אז רגעים מיוחדים, הופעות מיוחדות, או דברים? תראה, אחד הדברים שלא יודעים, כי מה שקרה בלהקה הזאתי המיוחדת זה שעשינו המון חודשי חזרות. בגלל אילוצים אישיים, יאיר החליט ש... הוא רוצה גם uh, לעסוק בבימוי, אבל זה לא... זה, זה היה קשה. אז הוא הביא את ישראל גוריון. בסוף הוא הביא את יוסי בנאי. עכשיו, מה שקרה זה שהיו שני חלקים. חלק ראשון, כל השירים ש... של הלהקה המפוארת הזאת. זאת הייתה להקה מפוארת. אבל עוד משהו ש... באישיות הייחודית וה... הלא לא רגילה של רוזבלום, שהוא החליט שהוא כותב אופרה. האופרה הזאת הייתה משהו הזוי, יכול להיות שהיא הקדימה את, הקדימה את זמנה, ועשינו חזרות בשביל לעשות אותה. למשל, באופרה הזאת אני בכלל הייתי... זה היה משהו קיבוצי אגב. גורנשטיין, אלי גורנשטיין היה הכוכב. החברה הכי טובה שלנו, אסתי חיות, נשיאת בית המשפט העליון שהייתה בלהקה, הייתה גם כוכבת, אני בכלל הייתי די זוטרה באופרה הזאת. אבל הנושא והשירים והכל ביחד, זה לא עבד. זה לא עבד אצל חיילים. זה יכול היה לקרות אולי בפרמיירה, אבל בזה זה נגמר. אז לכן... אם אני זוכרת את החוויה הכאילו הקבוצתית של הלהקה, זה שהיינו באים, מגיעים למחנות צבאיים, עושים את השירים, ואחר כך עושים טולולולו. מה זה? זה שאתה עושה ערב הוואי, כבר אחרי הרשמיות שלה, של ההופעה. חשבתי שהטולולולו זה... מותג של להקת הנחל. זה מסתבר שלא, מסתבר שזה קיים, אחרת... בדיוק, אחרת זה גם, זה לא היה, הגיע גם אלינו. ושם, למשל, הייתה אפשרות לכל בת שלא, אם לא היה לה ביטוי בלהקה, תמיד היה סולו שהוא רק שלה. יעקב, למשל, את כל הקטעי הומור עשה בטולולו הזה, למרות שגם בתוך המסגרת הלהקתית היו מערכונים, אז הוא גם uh, כיכב. אבל שוב פעם, הייתה הזדמנות לכל אחד לבוא לידי ביטוי במסגרת הפחות פורמלית. ואת זה אני... אני חושב שדווקא זה דווקא הדבר שהכי מרים שם, ודווקא זה היה מה שגנב את ה... כמו שנקרא, את הזרקורים. כן, כי זה... כי בסוף זה אחד עם השני. לשבת ליד החיילים, להסתכל להם בעיניים, ו... להיות איתן, כמו שנקרא, לרדת לעם. כן, זה מה שהיה. יפה, יפה. אז אני חושב שאנחנו נשמע עוד שיר מאותה תקופה. שיר שנקרא סוף הנפילה. סוף הנפילה זה... ב... הייתה, במסגרת החזרות, uh, הסתבר שגלי צהל עושים ערב שירי משוררים. בכלל, אפשר לציין שאחד שה... הדברים והגדולה של המלחינים של התקופה ההיא, שהיו מלחינים שירי משוררים. רוזנבלום בכלל נכנס לספרי שירה והביא את המשוררים ל... ללהקה. ולערב הזה, Uh, הוא הלחין את שירה של דליה רביקוביץ', uh, סוף הנפילה, וזה היה רק השלישייה, שלישיית פיקוד המרכז, זה לא היה שייך ללהקה, אבל זה היה במסגרת החזרות שלנו, אז uh, עשינו חזרות אצל יאיר בבית. Uh, זה בעיניי, אם אני אזכיר את השירים, ה... מתוך השירים הגדולים שקיבלתי, זה אחד מהם. אז זה כן סוף הנפילה בביצוע של דורית רובני. וכמו שגם אמרת וגם אני אומר, זה באמת אחד השירים הפיוטיים והעמוקים בזמר העברי. נכתב כמובן במסגרת של ערב שירי משוררים, אז המילים דליה רב... לא נכתב במסגרת ערב שירי משוררים, ערב שירי משוררים פשוט לקחו טקסטים של משוררים, העבירו אותם למלחינים כדי ש... זהו, אבל זה היה... יצחק לבני. זה הייתה, אבל זה... מפקד גלי צה"ל. מצוין. תודה על ה... עסקון. תשלם יחד. אין בעיה, זה... אתה יודע, בדרך כלל. מלמטה. פה למטה לא רואים, אז בסדר, אפשרי. טוב, אנחנו נשמע אז כמובן את שפה נפילה, ונמשיך אחר כך עם המערכות שיענקל'ה מנדל יכין לנו. An army flies from the water <middle> through the night Only God underground can offer blessing him The Almighty Onion appeared to us through the night And thanks to Israel or to lift him. The Lord appeared to him in the middle of the night and spoke to someone and spoke to him. If the man is flying from the sky in the middle of the night only the Lord knows the sky of the night יכולה להגיד שבאוגוסט, אם אני לא טועה, 22 לאוגוסט במועדון צבתא בתל אביב, יוקדש בוקר, כי זה יום שישי, למשוררות כמו תרצה אתר, דליה רביקוביץ' ולאה גולדברג, ואני משתתפת. וכשפגשתי לפני שבוע את נועם סמל, כי הוא זה שמנחה, אז הוא אמר, תקשיבי, זה לא יכול להיות שיהיה מופע כזה בלי סוף הנפילה של דליה רביקוביץ'. אז אני מבצעת שם את זה, וגם שיר של לאה גולדברג, משירי ארץ אהבתי. אז זה לא נורא שתדעו. 22 באוגוסט. כן. אפשר לקנות לנו משהו. אפשר תכין לנו איזה משהו ככה רק את המיקרופון. אידי אומרת לי, היות ואני, אנחנו מופיעים ביחד, כל הזמן. ולפעמים יש לי black, אני לא יודע מה הקטע הבא, אז היא אומרת לי, הקטע הבא, אז אני עכשיו, היא רמזה לי מה אני צריך לעשות, ואני מספר את זה בהופעות שלנו גם, שהיה ישראל גוריון, וישראל גוריון היה מגיע, יאיר רוזנגלום היה מפריע לו. זאת אומרת, ישראל היה עובד כל יום על בימוי, היה מגיע יאיר בלילה, הופך לו את כל הבימוי. וזה היה אותו, ויום אחד הוא התרגז והלך, והביאו את יוסי בנאי. ואז יוסי בנאי ראה שאני מנסה להתחיל עם הסולנית שלו. וזה הפריע לו, הוא פחד ש... לרוזנבלום זה הפריע, לא ליוסי. רוזנבלום. יאיר רוזנבלום זה הפריע. זה היה בסדר גמור מצדו. בדיוק, אני מגיע לפאנץ'. כמעט הרסתי לעצמי את הפאנץ', אבל בשביל זה היא פה, היא מתקנת לי שנים, אנחנו חיים ככה. באהבה גדולה, אגב. שיהיה והקיצר, אז יאיר רואה שאני מנסה להתחיל עם הסולנית שלו, ואז לא אשכח, ואומר לי, ינקלה, אני... למה בחנו אותך ללהקה? אמרתי, אני שחקן, אני סטנדאפיסט או מוריסט, לשיר אתה לא צריך, לשיר אתה ממש לא צריך, <אז> ואם עוד בשל הפרפראות, ואז הוא אמר לי, תשמע, היה לו אוטו נורא יפה, אוטו צהוב, קופאים, עם, עם חלונות נפתחים, חלונות נסגרים, הוא אומר, תשמע, אמא שלי היא מאוד חולה. אתה מהיום מטפל רק באמא שלי. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, הולך, מביא לעיתון, מביא לה זה התפקיד שלך, אבל אתה לא נוגע בדורית, אתה, אתה לא צריך לשיר, אתה משוחרר. אחרי איזה תקופה הגיע יוסי בנאי, והוא ראה שאני יושב בצד. אז הוא אומר לי, ינקל'ה, למה אתה יושב בצד? אמרתי לו, כי יאיר אמר שאני לא עשיר. אני לא אשכח שעד היום יוסי בנאי הסתכל עליי ואמר לי, ינקלה, אם אני שר, גם אתה יכול לשיר. תעלה לבמה ותשיר. ואז, מאז תמיד אני הייתי עולה לבמה ושר, בזכות יוסי בנאי. ככה לא שרתי. נהדר. כן? כן. אהבה ניצחה. אהבה מנצחת. לא ניצחה, מנצחת. ותמיד תנצח. בדרך כלל, אתה יודע, לא יודע אם תמיד, אבל בדרך כלל כן. כן. גוביין, אימה אופטימית זו. בדיוק, אז אה, אנחנו נעבור, אז אה, עוברים מתקופת הלהקה בעצם לתקופת האזרחות, הסולו. לא. ואז יוצא אלבום ראשון, אלבום עוד ראשון, כמו שסיפרת, יצא עוד שעוד היית בלהקה, בקבע, שנת 73', ציפור בגשם. אה, כמובן שאת רוב האלבום ילחין אה, מוני אמריליו. לאחר מכן, בשנת 1974, אלבום שני, בשם כזאת אני. גם כן, שם היה גם מוני אמריליו, בהלחנה, מתי כספי, דפנה אילת, שהלחינה את שיר הנושא, כזאת אני, למילים של רחל המשוררת. אני יכול לצטט את השבועה הראשונה מהשיר הזה? באמת? כזאת אני צלולה כזאת אנוכי. לא הצלחתי. לא, אבל הייתה... אבל הוא בא ככה בשוונג. כשהייתי קטן, אז הופעתי... כן, כן. זו הייתה ההופעה האזרחית הראשונה שלי. אה, שוב פעם, כתוצאה ממלחמת כיפור, שהופענו לפני כל הארץ המגויסת, אז אה, אומנים נשרפו, במירכאות. <אח> הכוונה שכולם ראו אותם. ואז החליטו, אה, יחד עם... אה, משרד התרבות וצוות וצו, הוואי ובידור, פשוט לעשות, להקים הרכבים, מופעים חדשים, כדי שלאומנים תהיה אפשרות להופיע במשהו חדש, ולהגיע עם המשהו חדש לאותם קהלים אולי שראו אותנו בכל ה... הת... כי זה היו, לי בכל אופן, היו חמישה חודשי מילואים. וכל יום, וכל יום, וכל יום. ואז אה, מרים מציוני, אה, תיאטרון יובל, אה, לקחה אותנו את אה, חנן יובל, דני כץ אז השתחרר מלאכת פיקוד צפון. חנן יובל כבר היה חנן יובל. ואגב, שם הוא התחיל גם להלחין, בערב הזה, ויצאנו להופעות אה, עד, ש... עד שהתחתנתי. <laughs> ביקשתי, היו לי שתי שמלות בערב הזה, ונעליים בגובה כזה, שנ, נמוכה, שני מספרים. <תלטפורמית> <ק pub> <laughs> אז ביקשתי את אחת השמלות, כי היא הייתה לבנה, שאולי אני אתחתן איתה. אז לא, לא קיבלתי. אבל קיבלתי את הנעליים. אז התחתנתי עם הנעליים. <laughs> הייתי גבוהה קצת. כן. למה לא? אז... עוד אלבום שיצא בעצם ערב שירי רחל המשוררת <coughs> בשנת 1974, כמובן הוקדש כולו לשירים של רחל, העיבודים של חנן יובל, דני כץ, גם דני ליטן, אם אני לא טועה, שם, uh, ודני גרמות, שכן, שתרמו uh, ללחנים ולשירים, ולאחר מכן מופע, אני חוכח הציר, שאם אני לא טועה, אהרון מורג. נראה את זה, נראה את זה. בדיוק. הביא משהו מאוד מעניין. במי מובן האומנים היו תוצרת קיבוצית. נושבניקים וקיבוצניקים. עוזי מאירי הוא מ... רמאון. נכון. ושם... רגע, סתומים עם... ושם בעצם... שם בעצם הכרתי את דודו זכאי, ואת שלישיית המעפיל, ואת הגבעטרון, ואת עוזי מאירי. בלי. כן, זה, זה, היה, זה היה ממש מופע מאוד, מאוד ככה מבוקש, הופענו בכל, בכל העולמות הגדולים, וזהו, ואז, ואז גם אה, הוקלט השיר הללויה המשותף. הללויה. כן. אז לפני שנצלול עוד יותר פנימה לתקופה הזאת, תקופה קסומה, באמת אחת מהתקופות העמוסות ביצירות. אנחנו נשמע את השיר השיבה, מתוך האלבום הראשון, ציפור בגשם. לא סתם, כי רצית להשמיע משהו אחר, אז אני אספר שעוזי חיטמן היה איתנו בלהקה. וזה היה ברור שאם אני עושה אלבום סולו ראשון, אז הוא יכתוב לי, כי אז הוא גם התחיל לכתוב, להלחין גם, כי זה, זה שלו, כל השיר הזה. אה, oh, שיר <עוד> מדהים. זה, זה... עד היום אומרים עוזי ואני דומע, הוא היה אח שלי אמיתי. אנחנו עברנו אחרי מלחמת יום כיפור, הרבה שיריונרים נפלו, הייתה תקופה לא טובה אז, ואז... עוזי ואני היינו פייטרים בהתחלה. עוזי היה, הלך לטייס בהתחלה, אחרי זה צנחנים, הוא היה פייטר. גם אני הייתי פייטר בהתחלה. ואז עשו לנו הסבה לשריון. ואני והוא, הוא ואני היינו בפלוגת ציור של שריון. פייטרים מטורפים. <laughs> עד שיום אחד הם הבינו שלא כדאי להם שנהיה שמה, כי עשינו ברדק, והעבירו אותנו להווי ובידור. ומאותו רגע... אני והוא ואני היינו צוות שיצאנו להופעות במלחמת לבנון, בכל המקומות האלה, זאת אומרת, אנחנו היינו זוג אמיתי, אח שהכרנו אחד את השני במבט עין, ברמה מאוד גבוהה, וביום חמישי בערב, רק הסיפור האמיתי הוא שביום חמישי בערב דורית הופיעה בזאפה הרצליה. וביקשנו מעוזי אחינו שיבוא להיות אומן אורח, ואכן הוא בא. וישר אני והוא צחוקים, תמיד אני בדיחה, הוא בדיחה, אני בדיחה, הוא בדיחה, זה היה ארוח חמישי בערב, והוא נפטר אחרי יומיים בין שבת לראשון. זאת אומרת, זה היה לא הגיוני לחלוטין, מבחינתנו. מכה נוראית, עד היום הוא רשום אצלי ואני לא מוחק את הטלפון. אחד מהשירים היפים שעוזי כתב, לדורית. אז שיר השבעה, מילים מהרגע אה, שילחן עוזי חיטמן. בביצוע של דורית רובני, בבקשה. אחרי שנים רבות חזרתי אל הבית, חוצים בשער חלוד, ועל הגג העיר. נגעתי במצילה, ובמצילה רק רוח. אחרי שנים רבות כל כך אני חוזר לנוח. אחרי שנים רבות כל כך אני חוזר לנוח. אחרי שנים רבות תממה פשוטה מוכרת, הכל נשאר כל כך דומה, ובכל זאת אחרת. אני רוצה לצעוק, אבל אני מחריג שמיר ושייט, במרפסת עללים ועמוד אחד רעוע, כל אחד חוזר פתאום ולא ברור מדוע. אחרי שנים רמות חזרתי אל הבית, אף אחד לא מברך ולא נמזג היעיל. היה יר, ואני עדת יושב, יושב כדי לנות איזה שיר. רגע, נפתח את המיקרופונים גם, שתדחו לדבר. פתוחים הם. עכשיו הם פתוחים. אז קצת ככה לאלבום הראשון, על הציפור בגשם. אני כבר התייחסתי כבר לזה שציפור בגשם זה השיר הכי משמעותי מהאלבום הזה, למרות שהיה לי הכבוד... לחוות את סשה uh, ארגוף, כי באלבום הזה יש שני שירים, של תרצה אתר, שגם אותה חוויתי. אה, תר, אה, ככה, תרצה, בעקבות זה שהיא שמעה את מסביב למדורה, ועל... עלתר. כן, שעל. אז היו לנו הרבה פגישות אצלה בבית, וככה גם הכרתי את רחל מרקוס, את האימא, כי גרה תרצה בדירה, ומולה בדירה האימא. ואז חוויתי אותה, ואז ממש הלכתי לקושש שירים לאלבום. אז היא נתנה לי טקסטים, והלכתי איתם לסשה ארגוב, וסשה גם, אז גם בביתו הייתי. וזה היה כזה משהו, הכל בלתי אמצעי. הם היו לא כל לא כך... כאן... <laughs> אני נורא מקנא בך. אני רציתי <laughs> לקחת לא לי לא את, לא לא את המילים. לקחת לי את המילים להגיד... זה... חזרת היסטוריה, היא יושבה כן? עם סשה, היא יושבה עם תרצה. אתה רואה, אה, אה, זה כל הפסקולה הפסקול הישראלי פה. כן, מרקוס. כן. הייתי כן. בבית. אני שומע את זה ואני אומר, יאללה. כן. לגב, ו... אני אמרתי אותו איך דבר איך אני מתאמין? אתה מבין שזה מה שהיה בת... אז, כן? שגם כשה, כשהופעתי בפסטיבל הזמר, ו... או לפני זה אפילו. אה, לא, אחרי זה. אה, הרי... בניחוחי חציר, היה שיר מאוד משמעותי, נערי בים ביתו. מירה מאיר כתבה מילים, מי כתב לחן? וילנסקי. אצל מי הייתי בבית? וילנסקי. <laughs> וילנסקי, כי אחר כך הוא גם עשה לי לשיר שהופעתי אותו בפסטיבל הזמר. אז כל הענקים האלה, זה התחיל ממוני, נתן יונתן, ואז... רוזנבלום, ואז... כמה? בת 25? מה? מתי? בתקופה אישה... לא, זה רק השתחררתי. השתחררה, היא הייתה 21, או משהו כזה. היא כולה 20, 21, 22, כולה... אישה מאוד מאוד צעירה. רגע, אז תגידי, אז חייבים לשאול את השאלה הזאת. מה זה עושה לאגו של קיבוצניקית עדיין לא לשעבר? שוב אני אומרת. שהנה אחד היא אצל... הביא לנסקי בבית, ויום אחד אני... היא אצל ארגוב בבית. הם היו אנשים כל כך, כל כך פשוטים בהתנהלות שלהם, הביתית, שאתה לא הרגשת שאתה עומד מול... למשל, ההתרגשות אחר כך, יותר מאוחר שהייתה לי, זה כשנפגשתי עם מתי כספי אצלו בבית. אתה מבין? <laughs> זה, אבל... אבל לפני יבנתי, זה, לא, כן, אבל כן, שלו, אבל אתה מבין, אז, אבל זה ככה, זה הלך, זה... שוב אני אומרת, זה כתוצאה ממשהו נורא צעיר, ואני אחזור עוד פעם על המילה שהיא כזאתי, של התמימות של אז. היה, זה היה היופי שכל היוצרים, כל הגאונים האלה, כמה שהם היו פשוטים בב... בבית שלהם. ועדת שעכשיו את אומרת, ישבתי אצל... סשה בבית, אז פתאום התנגן לי בראש ככה, אולי בכל זאת רבע עוף. כן, ואני שוב אומרת שאני זכיתי, ואגב היום, למשל בשירי משוררים, כשאנחנו תמיד, כשנוצר ערב של מחוות למשוררים, אז אני פוגשת הנכת של נתן אלתרמן, את נתן, ואני זוכרת אותו כילד. נתן סלול, תינוק אז הוא היה. יעל הבת הגדולה, והוא היה אז עוד תינוק. אצל תרצה. לא, זה... הכל זה... היסטוריה. היסטוריה זה ככה קלאסיקות של אנשים כמו השירים. אני רק מנסה לחשוב, את מספרת את זה, זה פשוט נדם מכל הדברים האלה, אבל מה יהיה עוד 30-40 שנה? זה כבר לא יגידו, באתי אליו הביתה, ישבתי בבית. עשיתי שיחת זום, עשיתי שיחת סקייפ, או... לא, אבל עכשיו יש טקסטים. ואם תשים לב... אני לקח לה למה לקחו לה את הפאוץ'? כן, זה דברים ברור של עולם. לפעמים גם אין טקסטים. זה פשוט של מילים. זה לא יהיה בעוד 30 שנה. אתה מבין, וזה... בשל המדורה יהיה עוד 30 שנה. זה נכון. בסוף אי אפשר לקחת את הקלאסיקות. אתה מדבר כאילו זקן נורא. לא, אני הכי צעיר, זה לא... לפני זה, ואז הוא אמר, אמרת לו, לך מפה. כן, ברור. לא, תישאר עכשיו. לא, לא, עכשיו כן, עכשיו דיברת, אגב, באמת, מבחינת... בבית שגדלתי, אז אבא שלי גם כן הגיע מקיבוץ. כלומר, הוא עלה אז מליטא, והגיע לקיבוץ שריד. נו, יונתן. והמחנך שלו היה נתן יונתן. שלישיית שריד. נכון. אח שלי יובל היה מעריץ שלהם. וכן, המחנך שלו... היה כן. נתן יונתן, הוא תמיד היה מספר לנו עליו, כן. ואפילו הספיקו כן. עוד להיפגש, עוד טיפה לפני שנתן כן. יונתן. אם, אם יזדמן לכם לראות את הדוקו על נתן יונתן, אז כמה היה עצב בתוך האיש הזה. אני זוכרת, אני גולשת עכשיו ברשותכם, כי הזכרנו אותו. בתנועה הקיבוצית, בשומר הצעיר בכל אופן, כשאתה בי"ב, אתה משתתף איזה שלושה שבועות בסמינר בלהבות חביבה. זה, שוב, זה מקום, ככה, אתה נמצא שם כמו פנימייה, יוצר קשרים עם שכבות, מאותה שכבה שלך, אבל מקיבוצים אחרים. ושם גם כן החלטתי. היה לי אז אומץ לבוא עם גיטרה לערב האחרון, לשבת, עד בכלל לא ידעתי לעמוד, הייתי יושבת על כיסא, ושמה שרתי. וככה גילו אותי, ואז כעבור, כעבור זמן, כשהכרתי את נתן יונתן, ביקשו ממנו שהוא יבוא לעשות הרצאה בלהבות חביבה. והוא בא יחד עם הבן שלו, עם ליאור. ו... ואז גם, uh, אני זוכרת, אני לא יודעת איך הגעתי לשם, אבל אני זוכרת שליאור החזיר אותי הביתה. וזהו. ואחר כך הייתה מלחמת כיפור, וליאור נפל. ולכן, uh, יש פרחים, ולכן אני מתייחסת ל, למשהו נורא עצוב, שקשור... בנתן יונתן. כי, כי אחר כך התפרקו הנישואין, הוא הכיר את נילי, הוא עזב את הקיבוץ, וזהו. וזה... והיה לאורך כל השנים, היה עצב שזור בחיים שלו. כן. טוב, אז אנחנו נמשיך, כי... אז הנה עוד אחד. <laughs> אנחנו מדברים על אושיות, אושי, אושיויות, כן? של, של הכתיבה והיצירה הישראלית השורשית כל כך. זה שייקה פייקוב. בדיוק, okay. רציתי okay. לדבר על השיר הבא שבעצם מתייחס לשייקה פייקוב. זהו, שעכשיו כבר... כן? כן, בדיוק. יום יום ואני יכולה לספר את זה, הוא הביא לי את השיר של אלישבע, קינטות היום. ששיר מאוד אהוב, מאוד, מאוד, מאוד מושר ו, ו, ומאוד רוקדים אותו בכל המסגרות הריקודיות. היה משהו עם המשלם של עלי שבע, כי הוא הכין גם את נפשי. קלטה, נפשי. ל, קלטה לחרוזים. שאלכסנדרה שרה, כן. <laughs> ועלי הייתה משוררת נדמה לי או נוצריה. כן. לא, גם אמרנו, לא חיים קלים. נכון. וב-12 לאוקטובר עושים פסטיבל אושפיזין באשדוד, ודודו ואני, שיש לנו את המופע, שאתם גם ראיתם, לילות, אבל אנחנו בכל אופן נקדיש את רוב המופע לשיריו של שייקה פייקוף. ובצדק. זהו. מגיע לו. אז כן, נמשיך עם השיר, קנטות היום, מילים מלשבע, לחן שייקי פייקו, בבקשה. An Tiuk Y Y باش نmeده yo ma كلشا لخ می نش كللاني ش نش עוד שו, הם נפתחים לרגע שערי המערב. בדרך פז נמשכת רחוק על פני הים, וגז ניגון השקט בשחק הנרבה השקט בשחר המרדה. כנתות היום בערב נמשכת דרך פז על פני הים לעבר מרחק חלום מברז אז קטע שיר וזמר צנוע ומתון אליי מגיע חרש מארץ הפלות. קמטות היום. אז אנחנו נעשה איזושהי פנייה חדה רגע. אנחנו פה אמנם כוכבת הערב, דורית ראובני, אבל... משפחה, כל המשפחה בעצם, כמו שאמרת בהתחלה, היא על הבמה. כל אחד עם הכישרונות. יש לנו את אסי מנדל. מנדל. מנדל, סליחה, נו. בסוף זה יקרנט, אל תדאג. לא, אני אגיד לך למה, כי אני מכיר מישהו שלמשל הוא רוצה שיקראו לו מנדל. אה, אוקיי. תקרא לו מנדל. אז איפה שהוא תקוע לי בראש, המנדל הזה. תחשוב על שקט. מנדל זה נכון, זה שקט, בדיוק. אז הפרויקט, יש לאסי מנדל פרויקט. הוא הבן הצעיר שלנו? כן. הוא בעצם מלחין, עושה מוזיקת אינסטרומנטלית, עולם. מלחין כמובן ומעבד. התמקד בשנים האחרונות בהלחנה של מוזיקה אינסטרומנטלית, השראה בעיקר מתרבויות ברחבי העולם. את רואית את רוצה? כן, פיתח שפה מוזיקלית אישית ומקורית, שבאמת יש לה השפעות מהמוזיקה הקלאסית, הבלקנית. יש גם הקלטות? אה, כן. יש גם הקלטות, אה, אנחנו אה, נשמע, אה, אבל... אה, אנחנו גם... אה, יש לו קליפים? כן, כן זה וחוויה, אז... חוויה, חוויה לשמוע אותו. רגע, בוא, בוא נשמע אסי. אז בוא נלך אסי ונשאל אותו, בידאו? שקצת יציג את עצמו, לא? אסי, לא. אתה אותנו? אני שומע, סוף סוף. אסי, מה נשמע? בסדר, אני כבר חצי שעה איתכם פה לכאן. ולא שומעים אותך. נכון, ואני משתתף, ואני אומר דברים מאוד מאוד יפים. אני אשדרג לכם את כל השידור, ולא שמעו אותי. הנה, עכשיו אנחנו ניתן לך את ההזדמנות. יפה, אז קודם כל אנחנו מודים לך מאוד שאתה שידרגת לנו את השידור. שהוא מסכים לדבר, אתה מסכים לדבר איתנו. יוני. הדבר שאני, יוני, נעים מאוד. איתי יושב גם אהרון מורק פה. גם לי. וגם אמירה. ואמירה, והם שניהם, אהרון ואמירה, היו בהופעה שלנו, בזאפה גריי. נכון. אז הם חוו אותך גם. אהבנו מאוד, כן, אהבנו מאוד. איזה כיף. ו... אז בוא תספר לנו על הפרויקט שלך. שומעים אותי? כל הזמן. כל הזמן. אוקיי, מדהים. הפרויקט שלי, האמת שאני קצת שומעת ספול אבל אני מתגבר. אני כל החיים מדחים, אני לא יודע איך זה קורה, יש משהו במוזיקה שזה כל כך מופשט ורוחני, זה תהליך כזה שבאמת אין לו לא הסבר. ובעצם כל החיים אני במסע כזה להגשים את מה שאני מרגיש שהיקום שלח אליי, שזה מלא מלא מוזיקה, מלא מנגינות. ו... וכל פעם אני מנסה להגשים את זה בדרך אחרת, היו לי כמה פרויקטים. הכי, הכי הרבה שעשינו זה פסטיבל הפסנתר בתל אביב, שזה הישג כזה מדהים, כי זה פסטיבל וואו, שהוא כבר לא בתל אביב דרך אגב, שזה כבר דיון אחר נראה לי. כן, הוא הופך לאילת וגדלתי עם משפחה מטורפת והורים כאלה מדהימים שאתם איתם עכשיו. אז כנראה שאי אפשר היה לצאת משהו אחר. מה, יהיה טייס? לא יהיה טייס. כן. יכול להיות גם טייס, אתה יודע, זה הכל עניין של רצון בסוף. אבל אני רוצה להשוויץ עם הבן שלי. קדימה. לא מזמן יורם גאון לקח ממנו שיר שהוא כתב, אסי. יפה, יפה, כן, נו, תשוויץ, תשוויץ. דבר על זה. זה ההורים משוויצים. בשביל זה יש לא? משהו רציני זה ש... אני חייב להיות רגע על תקן ארוכני, כי, כי בעצם מוזיקה זה כל כך גבוה, שאנחנו רק מנסים להגיע לדבר הזה. שאני באמת מקווה שבזכות המוזיקה אפשר לעשות טוב בעולם ולהפיץ אהבה, וזו השליחות שלנו כ כאומנים, כאנשים עם כישרון. פשוט לעשות טוב לאנשים דרך הקסם הזה שנקרא מוזיקה ואומנות. וזה התפקיד שלנו והשליחות, וזה כל יום להצליח לעשות קצת בדבר הזה. זאת המשימה. אסי, אני שם. איפה אפשר לשמוע את המוזיקה שלך? וואי, בכל מקום, ספוטיפיי, באפל, ביוטיוב, כל מקום שתכתבו בו אסי מנדל באנגלית, תגיעו אליי. מצוין, אנחנו נעשה את זה. ויש גם קטע אחד, שאני רוצה, זאת אומרת שהחלטנו שאת זה יוני ישמיע. אימא הביקשה כן. אם אפשר להגיד לא. איזה קטע? שרשי יגיד. שרשי. תספר על זה. זה קטע שהוא מאוד מאוד קרוב אלינו, כי נכנסנו לחופה איתו. זה ניגון כזה, בלי מילים. אני לא כותב כל כך טקסטים, מדי פעם, כל כמה שנים יוצא לי משהו, אבל המנגינות זה בעצם מה שאני ומי שאני, זה מה שפשוט יוצא ממני. אז לא נלחמתי בזה, הבנתי שאני מלחין, ונולדתי מלחין, וזה מי שאני. אז הניגון הזה, אין לו מילים, אבל אנחנו כן שרים, mm -hmm. ואני מקווה שתאהבו. זו תפילה כזאת, שאני גם בהופעות מלמד את הקהל, והם שרים איתי. וזהו, נראה לי שצריך להקשיב פשוט. Song for peace. כן? כן? וזה מה שאנחנו נעשה, אז תודה רבה, אסי. תודה, תודה אסי> לכם. ובואו נשמע, כן, את היצירה של האסי, Song for יאללה, peace. יאללה, אני מקווה שתאהבו. <תודה> מעולה, אני שמעתי אותה לפני זה. תודה. זה <תודה> <תודה> y todo está así bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye Yeah, yeah. את האימא שלו. עושים ככה, ככה עושים. אבא לא הפריע. יחד עם זה יש לו הומור, וההומור זה מהאבא. כן, זה נכון. אז יש לי שילוב ש... אין ספק, שילוב מצליח. אז כן, אנחנו פשוט נהנים, הזמן רץ לו, בלי לשים לב. פתאום ככה, שעה וחצי, אפילו יותר, קפצה לה. נלך לאכול, דוריטי, אנחנו אחרי זה הולכים לאכול. איפה? אני דבוש. יאללה. תהיה חם, היא מוגית. איך אומרים הפולנים, נטבול אותו, רק שלא ייפול, לפעמים הוא נופל בתוך התה. אני אולי גלידה. את גלידה? אני לא רעבה. אני תמיד בעד גלידה. גלידה טוב, זה יש גולדה, יש, לא חסר דברים פה. אתה עושה פרסום. אני לא עושה שום דבר, אני לא... זה... לאיפה שאתם רוצים, תלכו. גלידה, ובאיזו גלידה. שקשה להשיג אותה, אני לא אגיד, אני לא עושה פרסום. לא עושה. איזה טעם? קרמל. קרמל. אגב... אם יסגור, אנחנו נדון בדיוק. אבל אני צריך לפרום את כל הארץ ולחפש את הגלידה. שנה שעברה, אגב, אצלנו בעבודה, עשו את התחרות על הגלידות, על הטעם הבא של גלידה. בואי נראה, יש טעמים לא הגיוניים כבר. אני יודע, זה, זה החברה שלי, מה זה מה שהיא מייצרת, טעמים. יש בייגלה, יש במבה, יש כל מיני דברים שאתה לא מאמין בכלל שימצאו. אספר לך את זה בהזדמנות. תספר לי בהזדמנות. אז... אבל, euh, אנחנו נמצאים במוזיקה. במוזיקה גם. <שימים> אז אנחנו... ודורית <שימים> <שימים> לא סתם מביאה את הגיטרה, זה עוד... לא, הגיטרה <שימים> יש לה עוד מעט את העבודה <שימים> שלה <שימים> לבצע. עבודה במקומה. <שימים> <שימים> <שימים> <שימים> <שימים> <שימים> <שימים> <שימים> אני מוציא חשבונית, ואתה בגלל זה רוצה עכשיו ככה חשבונית. הוא משלם. הוא משלם. הוא מחכה בחשבוניות כל הזמן. אז בואו נסיים רגע את התקופה של העשור ה-70, עוד שיר מדהים, שיר לילות, מתוך האלבום של האוסף, לילות, שיצא בשנת 78. מתוך המופע. מתוך מופע של לילות. שנה שנולדתי, אהרון יצחק עליי עוד פעם. <laughs> ואז אחרי המופע הזה נולד בינינו הבכור, טל. אהה. גם 78' או ש... אתה אוהב? כן. את הייתה שנה טובה. <laughs> כנראה שכן. כן, הגיע אז uh, סאדאת. <laughs> אז מילים יורם טרלב, לך אני רוזנבלום. עיבוד יאיר רוזנבלום ואילן וירצברג, לביצוע של דורית רובני ודודו זכאי. אז בואו נקבל את לילות. מה קרה? הנה. דורות חלפו מעט ועוד ביתי פתוח ועוד לילי עורק לשוב ולראותך. על הספת תשבי, מיחם אדר רותח ומן הרחוב עולה שעון של אור בעיר ורק בחלוני алolan <laughs> את יפה כמו אז על ארמת השחץ, וברק עינך כארץ קורץ ומערים. ואם נותרת לבד, הן עוד נשובה יחד ללכת בדרכם העצובה של השבעים. νασουδελ λάλ τηλθά Έλμις ολέ αλεθε Συθούαμαάν περό πενσε μες σλεβεεθε ενου χ σχουχή κοργεί μελαανού λαλέχε λεένου γά γφύμε μεκεί נשובה עליהם שטופי שמחה ודמע אל המסע נצא עוד את הר מילאינו כאן האם זוכרים אותנו עוד שבילי העמק האם מכעס באמת עוד נוצץ עתה? נשובה עליהם שהמיקרופון סגור. אבל זה תמיד ככה, אהרון, לא? זה אחד הדברים הקסומים שיש ככה באולפן, מאחורי ה... ששומעים את השיר ברקע, ודווקא הדברים העסיסים והטובים מתנהלים פה. אז דורית, יש דרישה מהצופים לעוד שיר אליי, ואנחנו לא שכחנו את זה, אז... איזה שיר אנחנו נבצע עכשיו? אז זהו, היות ו... דיברנו קודם על נתן יונתן. זה שוב פעם שיר ש... אני לא ידעתי, כשקיבלתי את השיר הזה ממוני, אני לא ידעתי שבעצם יש לשיר הזה ביצוע של צוות ועי נחל. הם היו הראשונים. בואו נהיה אמיתיים וכנים, שעשיתי קאבר ل... לשיר הזה. <אח> אבל... אבל שוב פעם, השיר הזה קיבל את המקום שלו. <אח> יש פרחים. בבקשה, דורית ראובני. שצעק למרחקים, שדה דמים היה שם קודם, ועכשיו הוא שדה פרגי. אל תקטוף, נערי, יש פרחים שבני חלוף, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במנגינה. but don't write Nari There are prayers of the children There are prayers that there is no end with her mother Did you see what she found there? He was Nari who was עזוב בקיץ, ועכשיו הוא שדה חריש. הריית מהלובן? נערי זה שדה בוכים. דמעותיו הפכו לאבן, הבנה ובכו פרחים. אל תכתוב, נערי יש פרחים. בר... sprach nicht man sprach sprachscher den so geht תודה. רגע, רגע, לא לעזוב, אנחנו מפה נמשיך לעוד לייב. כן? כן, כבר, בשוונג הזה, שוונג. אני אומרת משהו אחר, זה, זה שיר שעלה לארץ, כן? זה שיר שתמיד אני שרה את זה גם... כנוסטלגיה מתקופת השליחות של ההורים שלי בדרום אמריקה, בארגנטינה בעיקר. אז אני אשתגע. יאללה, בוא נשתגע. בקדישה לאמירה. אני לא מבינה איך היא קראתי עד הלום כי אם תרצה ללכת זה יהיה גן קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם אני יש כשתאמר שלום אני לא מבינה איך היא עד הלום כי אם תרצה ללכת ושיותר ממוות זה יהיה סוף העולם, כן. סיוט כזה עולה על קוביון, הם ביחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה זוהי אהבה שתיגבר במ... ביזיון, אני לא יכולה לצ'וף על איזה שיגעון, מחניק לי בגרון. אתה ראשון היית ותהיה האחרון. סיוט כזה עולה על כל כמו פוטרן, מסבלו קולוסיה, לקסידיון אדיוס קוואנדו וג'אברטיר. זה נמום מטוטריסטי קרואל גרנקו רסון לטיר. לפי נדונה סלסיה כזבא סדורה כל מוריד. אני אשתגר, כשתאמרי שלום. אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום. כי אם תרצה ללכת זה יהיה גיהנום מושלם. קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. ציוט כזה עולה על קורקים יונה בו ביחד נעצור את השעון לא היא אהבה שאין בה היגיון לא היא אהבה שתיגמר בביזיון מי לא יכול לנשום איזה שיגעון מחמיק לי בגרון אתה ראשון היית ותהיה האחרון אוקיי. ציוט כזה עולה על כל דמיון, אין בו ביחד נעד שורת השרון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, היא לא יכולה ללשום על איזה שיגעון, מחליק לי בעקרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. רבו! רבו! תודה. איך איזה נוסטלגיה, איזה שיר. צריך משהו קצת להקפיץ אותנו ככה בשעה הזאת. אין ספק, okay. כמו שהיא קפיצה הרבה מאוד מהמאזינים שלנו. נכון. Mm -hmm. אבל זה מה שעושה את זה, אין מה לעשות. אז כן, אנחנו לא מרגישים כבר כמעט שעתיים. Wow. לא חסר עוד דברים, מה, מה לדבר עליהם ומה להשמיע, אבל אני חושב שדווקא ניתן רגע קפיצה, ל... בואו נקרא לעשור האחרון, לעשר שנים האחרונות. שיר, האור של חדולק, למרות שהוא נכתב ב-2015, המילים והשיר, זה, זה כאילו זה. מדבר על מה שקורה עכשיו, או. בתקופה שלנו. זה... זה הפך להיות שיר זיכרון. בעצם הקלטתי אותו, עשו אלבום ל שנה לרצחו של רבין. אז השיר הזה היה, והפך להיות שיר זיכרון בכל ימי הזיכרון, וגם היום. כל מה שאנחנו עוברים, כל ה... מה ש... כמה שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך מצפים שהחטופים יחזרו. אמן, וכמה שיותר מהר. שלא... אז <אח> אני רוצה להגיד לך, דורית, לעדכן אותך, כי אני רואה כל הזמן חדשות. אולי יש בשורות. <אח> יכול להיות. קודם כל, תשימו לב, אתם רואים את החולצה של <אח> דורית? ברור, רואים אותה, הנה. בכל ההופעות, גם שהיית בגרי, וגם שהיא בשוני, וגם בהיכל התרבות, okay. וגם במשכן. Okay. היא לא מורידה את החולצה להחזיר את החטופים. זה היא בסרט של כולנו. אבל עכשיו, דורית, דווקא אמרו שהשליח... הוא יתקוף בדרך לשם, הוא לא נוסע לשם סתם, אם לא משהו קורה. אז אולי יש לנו... שנדע בשורות טובות. שנדע בשורות טובות. לצערנו הרב, פה במדינה שלנו, כולם, כמו שאמרו, ביבי נסע לארצות הברית, אמרו, זה סגור, הרי זה רק בא לחתום ולעשות את הזה. מי כתב את הראש שלך לא הבנתי. אסי. אסי מנדל? מנדל? אני אוציא אותך בסוף, מנדל, בסוף אני אציר אותך. בסוף זה ייכנס. אני מכיר את האסי מנדל הזה. זה לא, רק קצת צילום, לא, זה לא... הבנתי, אז זה הכל אסי, את העיבוד עשה דווקא יעקב לאמי. אוקיי. אז גם היה לי איזה מין ויז'ן כזה, שאני רוצה שהוא יעשה את העיבוד לשיר המיוחד הזה. אז כן, בואו נשמע, האור שלך דולק, בבקשה. תגע בחלום וגם בלעדיך. עוד תגיע רחוק, תצחק כמו תינוק וגם בלעדיי. אור של חג בסלום, נרות בחלום, העצב שותק. אור אף פעם לא מת, תראה שהאור שלך דולג. אף פעם לא מאוחר לשנות, אף פעם לא מאוחר לגלות, אף פעם לא מאוחר להתחיל מההתחלה. או, נלך אז לישון, נקום אל הבוקר. או תקווה שאבדה, תמצא מקומה בבית חדש. או של חג בסלום, נרות בחלום. תראה שהאור שלך דולה. אף פעם לא מאוחר לשנות, אף פעם לא מאוחר לגלות, אף פעם לא מאוחר להתחיל מה... No time no need to rest No time no need to ask No time no need to start from the beginning בסלות, נרות בחלות, העצב שותק. בוא, אף פעם לא מת, תראה שהאור שלך דולק. אה, אסי. Hey, בבקשה. אני מקווה שאתה שומע. הוא שומע. ודאי שאתה שומע. כן. אז אני אמרתי שבתור מי שאמר אה, רק לפני אה, כמה דקות שהוא כותב <laughs> מילים פעם ב, אז אמרתי שהפעם ב הזאת הייתה מצוינת. <laughs> הייתה בול במקום, כמו שנקרא. כן. Yeah. אנחנו מאוד גאים בו. <laughs> יש לכם מה? <laughs> פה ובטוח, בשע, גם בשאר הילדים, <laughs> שכל אחד <laughs> בתחומו באומנות. אני אגיד לך למה בהם כרגע לא. כי הם לא מקשיבים, ההוא משחק כדורגל, והאם אני יודעת, היחידי שמקשיב עכשיו זה אסי, אז אני לוקח סיכון גדול, ואני אומר, אנחנו מאוד גאים באסי. שהם יקשיבו, אני אגיד גם להם. גם כן, רק תתקרב, כי לא רואים אותך גם בהחלטות. יש בזה... נכון? יש היגיון בדבר, כן. אה, כן. היינו עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אסי ואני, בפגישה בבאר שבע, יש להם ספצפוניית באר שבע. ומתחיל איזה חיבור. וישבתי שם, ואסי השמיע על המנצח שם, מה זה, הייתי, היה חיוך של מטומטם על הפנים, <laughs> איך פרגנו לו, ואמרו איזה שיר יפה, ולא הוצאתי הגה, רק ציחקתי והייתי מאושר, כמו אחרון המטומטמים שגאה בבן שלו. אז זה לא, זה לא מטומטם. בדיוק, אמוני חושב. זה חיוך של מטומטם, זה לא היה חיוך היסטרני, אה, זה כזה בעדינות של... של אושר הילאי. את יודעת על הכי חשוב, לא? מה אנחנו רוצים? נכון. תראה, אני... אני... לא, אני עוצר אותך שנייה, דוריטי. הנקודה היא פשוט, סליחה. כן, את רגילי. שאני, נכון, התגליתי בבמה המכובדת של להקה צבאית של אז, שזה באמת היה בית ספר. כי כל מי שיצא מלהקות צבאיות בתור תגלית, אני הייתי תגלית, נחשבתי. המשיך. Um, אבל מה, עכשיו יש דור צעיר, ואני מרגישה ויודעת שהרבה יותר קשה להם. לכן, כל הדאגה הזאת שלנו, שאנחנו נורא רוצים שגם הם יצליחו. וזהו, לכן uh, זה לא מטומטם להיות גאה. אוקיי, <laughs> okay, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אתם לא מאמינים, אני פעם ראשונה שומע דברים שלא ידעתי. את צריכה להושיב את הילדים שלנו ולהגיד, הייתי אצל סשה בבית, וממול הייתה הגר הזה וכל זה. אני, יש חלקים שאני לא, או לא זכרתי, או לא ידעתי, אבל זה פשוט היסטוריה מטורפת, שאת חייבת להעביר את זה לדור הבא, שאת... היא נגעה בהם, אתה מבין מה אני מדבר? איך אמרת? היא נגעה בסשה, היא נגעה בלוי... מה זה? את צריכה ל... אני... תודה, אני מודה לכם שהזמנתם אותי. בכיף, ואם צריך גם עוד פעם אפילו. יודע מה, בסדר. אני רוצה להגיד לכם שדורית, אלה מזמינים אותך לפעמים ברדיו הזה, לרדיו הזה, אצלכם שאתם צלצלתם, הם כאלה נחמדים, אליהם אני הולך. כי זכרתי אתכם מאביני. היא אמרה לי, אליהם אני הולכת, כי תמיד דורים... רגע, יוגי, אתה גם היית אז? אבל אז אתה לא דיברת, אתה רק עזרת בזה. איזה פעם, ולהביא את המוזיקה, את הדברים. והיום הייתי עם חנן יובל, ואמרתי לו שאני מגיע לפה, כי היינו בישיבה ביחד, הוא אומר, כיף לא נורמלי. אמרתי, תכף אמרנו לכם, אנחנו באים, יש מקומות שאנחנו... היא אמרה לי, דורית, להם אנחנו באים. הם, מגיע להם, כי הם שומרים על הדבר היפה הזה, שנקרא המוזיקה הישראלית. זה משהו מאוד שחשוב לנו. מעדן ויניל משודרת כבר משמונה שנים בערך. ודי מהר זה התגבש בתור תוכנית שאנחנו רוצים לארח אנשים שתרמו משהו למוזיקה העברית. וזה כיף גדול. זה כיף גדול זה כיף גדול לשבת ולשמוע. וכמו שאמרתי לך, זה היסטוריה. ישבתי עם וילנסקי. אשתו של סשה עשתה לי תה. זה... בשבילה זה משהו שהיה, ובשבילנו זה, תשמע, זה חתיכת היסטוריה, אין פה מה... אז גם פה, וגם מה שעשינו כאן ברדיו החברתי, זה לתת כבוד שראוי ומגיע למי שהיא חלק מן הזמר העברי מאז שנות ה-70 ועד היום. ואפרופו כבוד, יוני. בדיוק, אפרופו באתי להגיד לך, מגיע לך גם מזל טוב. נבחרת לקבל את uh, שנת פרס מפעל חיים מטעם אמי, אמי. אמי. אמי. לשנת 2025. אז טיפה את רוצה טיפה, לספר על ה... אני רוצה לספר שבכלל, בכלל לא ציפיתי. אני תמיד הייתי מתרגשת כשאומנים אחרים היו מקבלים את הפרס הזה, כי, כי הייתי, משת... הייתי באה להשתתף. במעמד הזה, ו... ותמיד הייתי מתרגשת ממה שהיו אומרים. למשל, נורית הירש, כשהיא קיבלה את הפרס, היא עלתה לבמה והיא אמרה, ונורית הירש היא באמת עטורת פרסים, היא קיבלה את גם את פרס ישראל. והיא באה והיא בפרס הזה אני הכי מתרגשת. ואת זה אני לא יכולה לשכוח. אחר כך הייתה גם, גם חווה, ואחר כך גם שלומו. ובכלל, גדולי האומנים, אני תמיד התרגשתי בשבילם. זה בכלל זה לא חיכיתי בוא. לעצמי. היית אמרתי... זה פרס מהחברים שלך למקצועים. אז כן, אז... זה אז... ו... שבאה מאנשים שיודעים מאיפה את באה, מה את עושה, כי הם חלק מהעניין הזה. ו... וממה עכשיו אני מתרגשת? מה... מהברכות שאני מקבלת, כי פתאום אה, אה, ככה נעטפתי בזרם של ברכות, שאז זה פתאום, זה אה, כמו ששאלתם אותי על השירים, מה הרגשתי כשקיבלתי שירים כאלה נפלאים, וזה, וזה לא חלחל עד שזה חלחל, אז אותו דבר. זה טוען את המצברים. ספק. Okay. עכשיו את... אני צריכה לחשוב על <laughs> מה אני אשיר <laughs> שם. בסדר, יש לך טיפה זמן, לא? ב-28 לאוקטובר? לא, אני אומרת, יש אומנים שמקבלים את הפרס והם לא רוצים לשיר. הם רוצים רק לדבר, כאילו, להגיד תודות, אבל אני רוצה לשיר. אני בכלל תמיד רוצה לשיר. ושרק תרצי ותמשיכי. אני חושב שהשיר, שאת צריכה לשיר, או זה אדם צובר זיכרונות. למה אתה לוקח עם את ה... אתה חושב? אני בטוח. יש שיר שאתם ראיתם, שמעתם אותו גם בהופעה. השנסון הצרפתי. לא מתחרטת. אוקיי. ניצח, ניצח. ניצח. חשבתי על האופציה הזאת. אני אחכה לשמוע את זה, זה לא ראיתי בהופעה, אבל... זה תדע שזה קיים. בכלל שכחתי להגיד לך שאולי תשים את זה, אבל... כן. עכשיו, גם לפעם הבאה, מתי, שברגע שאין ביצוע יוצא מן הכלל, וכמו שדורית אומרת שמה, שנסון ואני וזה, כן. זה לגיד, כן, זה בזכותו. אני חושב שמטריד אותי מה אני אוכל לאכול עכשיו, אתם יתעסקים. יא יעקב. הוא ממש בעט של אוכל. אם אני יכול, בגישה אחת אכלתי כלום ושום דבר. ועכשיו אני חייב לאכול. יש לך פה לא... לאכול, זה אפשרות שאני אוכל, כן, הוא אוכל בלילה. וישן ביורח. יש לך פה לא מעט דברים, אגב, באזור. כן. רגע, זאת אומרת שאתה רוצה להתחיל עכשיו מחדש. כן, יאללה, סשן, סשן 2, אתה יודע, אני אגמור. אני עד 4-5 המציאו איתי, אני רואה אז 28 לאוקטובר, בהיכל התרבות בפתח תקווה. אז להגיד שלום. למי? לגר, לגר בפתח תקווה. זה גר לא רחוק משם. כן. אז כן. ואני בוש ונכלם לומר שבשבוע שעבר הייתה הפעם הראשונה שלנו שהיינו בהכלל תרבות בפתח תקווה. אה, באמת? כן. וואוו. יפה. כן, בשביל... הופעתי שם באין ספור מחוות ל... המנכ״ל שם, אריה... אריה ימיני. אריה ימיני, איש יקר וחשוב וטוב. זה שם עבודה, עבודה נפלאה. כן, כן. טוב, נדבר על זה, אז אני חושב שזה ברור בשמחה ותמיד, בכיף. באהבה, כל הכבוד. והנה, אנחנו הגענו לסיום התוכנית. שיר ושיח, בלי להרגיש הטיים. כן, כנ"ל כנ"ל, ואנחנו נסיים כמובן עם אדם צובר זיכרונות, שזה היה, לדעתי, השיר שיחתום את התוכנית. אז כמובן, אני רוצה להודות לאורחים היקרים שלי, דורית ראובן. יענקלה מנדל. טוב אתה, אתה טוב. אני יושב על זה בראש כל הזמן. אהרון, לא, אני לא אגיד מה שאתה חושב שאני רוצה להגיד. זה סתם בשביל העקיצה. אמירה, כמובן. אני בסדר, אני ברגיל. שבוע הבא אני חוזר לפורמט הרגיל של... גלגל המוזיקה, ששם אני עושה כבוד גדול, גם כן לאומנים, גם מהעולם, וגם... אולי אם כן אני אבוא לגנוב לך שם. לא יודע, אבל אתה יודע, תלוי בליינה. אבל אתה יודע שזו הייתה חטא. אלף זה היה מצוין, בדיוק אני רוצה להגיד שיום ראשון שהיינו ברדיו קסם, דיברנו על מה נעשה, ואמרתי, יום שלישי, לא תכננתי משהו מיוחד, אמרתי, אני אעשה איזשהו... תוכנית של, יש לי כמה פורמטים, אני אעשה לי תוכנית שאני ארכז אותה לאמנים, אתן קצת כבוד לאמנים צעירים, וכמובן לו, לוותיקים, שלצערנו לא תמיד הם מקבלים הרבה השמעות. ואז אמרתי בדיוק לאמירה, אני זכרתי שדיברתי שדורית ראובני רוצה... שאנחנו רוצים לעשות משהו עם דורית ראובני. ואז לי, כן, כן. אמרה, אמרה אני מביאה לך את דורית ראובני. כן, וזה... את האמת, בה... זה היה באמת ככה, מעכשיו לעכשיו אפילו. נכון, נכון. בדרך כלל אני סוגר את זה כמה ימים לפני, להכין, להתכונן, תה תה תה. אמרתי לך, אתם רוצים, אנחנו באים. זה בסדר גמור, והנה, אנחנו ספונטנים, אמרתי, סבבה, לוקח את זה. הוא ילד, עזוב, טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה ונתראה בשבוע הבא, אז בבקשה, דם צובר זיכרונות. גם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ כמו נמלים וחודשי הקיץ ה... שי okay. okay. okay. הראשון, הכוח חוזר לאנשים